Seguim a Ràdio Palafrugell, esteu escoltant el 107.8 de l'AFM, també radiopalafrugell.cat, si ens escolteu a través d'internet, i nosaltres a continuació doncs, posem la mirada en l'educació, i és que en aquests dies en estem en els dies de les preinscripcions. Recordeu que fins al 18 d'aquest mes es van fer de forma telemàtica i ara des d'ahir de, doncs, i fins al 22 es, fan, es poden fer de forma presencial, això sí, amb cita prèvia. Nosaltres, a continuació, ens posarem en contacte amb una dels, de les escoles del municipi, en aquest cas el, el Carrilet, i ho farem per parlar-ne amb el seu director, en Domènech Rusca. Bon dia, Domènech. Hola, bon dia. Doncs porteu des d'ahir fent aquestes preinscripcions de forma presencial com, com va ser la primera jornada? Quina valoració feu? Bé, bé, bé, bé no? De moment tranquils Força gent ha fet la preinscripció a nivell telemàtic Això A les primeres tenien dubtes però però bé, ha anat força bé Llavors la presència aquí a les escoles Uh, ha sigut bastant controlat, no? gent amb cita prèvia i tot així, amb pausa, tranquil·litat i espais i distàncies de seguretat. Uh, amb aquesta, doncs, uh, no sé si és una bona notícia el fet doncs, que la gent hagi pogut fer les, la, la, la preinscripció de forma telemàtica uh, per per això eh, per intentar doncs, evitar aglomeracions. No obstant això, quines mesures heu, heu pres per, uh, doncs, per, en el cas de que hi hagi gent amb, amb la cita prèvia, doncs, pugui fer aquesta preinscripció de forma segura tant per a ells com també per vosaltres? Doncs, a veure, hi eh, ha eh, ja, dues coses. No? El departament ens ha facilitat eh, material EPIS, guants, mascaretes i gels hidroalcohòlics, mm -hmm. i també ens ha facilitar un programa de cita prèvia. Llavors a la GEPIS tot molt bé, no? i el programa de cita prèvia, el, en el nostre cas, no l'hem fet servir, doncs perquè realment eh, va arribar el mateix dia que es van obrir les prescripcions i trolapaven les cites prèvies per telèfon, les cites prèvies per correu electrònic i les cites prèvies si haguessin fet amb l'aplicatiu aquest eh, de reserva. I llavors vam decidir tot fer-ho per telèfon i correu electrònic uh -huh. i ens ha molt bé. Llavors, eh, per telèfon podem ajudar a les famílies que tenen dubtes explicant com funciona l'aplicatiu i els donem un cita cada mitja hora no? al llarg del matí en tot un calendari i cada mitja hora doncs eh, posem les milílies així ens assegurem que no es troben eh, fent cua aquí davant de l'escola. Mm -hmm. En el cas doncs, que, que encara hi hagi alguna família despistada que, que no hagi concertat la cita prèvia per fer la preinscripció amb vosaltres, eh, feu alguna sèrie de recomanacions per, per tal quan arribin allà ja fer-ho de forma més, més ràpida, més àgil? Uh, no, les recomanacions sobretot és que, in, que puguin consultar la documentació uh, que han de portar, vale? perquè si, si ja porten la documentació nosaltres ja podem escanejar hem fet tot el moment, que si eh, no porten eh, algun dels documents, potser hem de fer-ho després tornar a casa per tornar a l'escola. Uh -huh. Llavors la, la recomanació és eh, intentar portar lo tot, encara que tinguin dubtes de si és o no és el document adequat, o que ho portin, i així ja segur que es pot ser perquè tot i que en una cita prèvia, si es presenta algú a l'escola, ja mirem d'atendre'l no diguem a ningú que torni demà <ríe> no sé si m'ho explico mm -hmm. No a dir que eh, bueno, sabem el, el que això és complex però intentem bueno, atendre tothom Amb aquesta és la, la voluntat eh, malgrat que ens has comentat Domènech doncs, que heu fet eh, o que molta gent va fer la prescripció de forma telemàtica eh, no sé quantes persones van venir ahir i quina previsió teniu pels, de cara als propers dies? La... ahir vam tenir si unes... sí, vam vindre presencialment quatre- eh, o 5 famílies i la idea és que més o menys amb tots aquests dies serà això mm -hmm. llavors bueno, ja mirem d'agafar i fer-ho així, també força gent que al principi eh, deia que vindria a fer-ho presencial bueno, els hem ajudat a fer-ho telemàticament i bueno ens hem estalviat no? mm -hmm. perquè també cal dir que telemàticament està diguéssim el sistema per evitar el contacte físic està molt bé, però són unes estones del telèfon ajudant les famílies, dient, mira, ara vés aquí, ara vés allà, posa això, posa l'altre, o sigui que l'aplicatiu bueno, està bé, però pot millorar força l'aplicatiu de prestació. Bé, de fet, aquestes setmanes, no, des de, bueno, aquestes setmanes, aquests dos mesos que portem de, de confinament i que les escoles també estan tancades, suposo que us hi heu anat trobant no, amb, amb, amb aquest aspecte, també, amb aquest seguiment amb les famílies, sobretot amb aquelles que poder, doncs, no estan avasades a, a, al contacte amb la tecnologia o que fins i tot no, no, no disposaven de dispositius. En aquest cas, i posant una miqueta la mirada en aquests dos mesos i en aquest final d'aquest tercer trimestre, com esteu treballant des de l'escola, el carrilet? Bé, nosaltres a, a l'escola vam fer un esforç a, molt important aquí, sobretot a, a agrair també la, la, la, la participació de tots els mestres i perquè, per fer la detecció el més ajustada possible de les necessitats de les famílies en aquest camp digital. Bé, llavors, vam preguntar quines necessitats tenien mm -hmm. i, i hem ofert els recursos. Bé, llavors, hem repartit al voltant d'uns 70 dispositius entre ordinadors i tauletes a les famílies de l'escola que ho necessitaven. Va, això és, és bastant important, és un volum important i creiem que, com a mínim, amb tot el que seria l'alumnat de primària podem eh, dir que tots, sempre hi ha alguna excepció, però quasi que tots, eh, han rebut eh, dispositius i connectivitat. Va, I com van dir, això és una part, festejar altra part de, del dia a dia, de com s'entra, de com es gestiona i tot plegat. Llavors aquí sí que també un altre cop els, els mestres i les mestres doncs amb seguiments eh, semanals, eh, sovint doncs trucant o fent eh, videoconferències així, han parlat amb els alumnes, amb les famílies, posant feines, resolent dubtes, mm. tant dubtes pedagògics i de classe com dubtes, dubtes més tecnològics que també també han ajudat. Mm. O sigui que... Sí, sí, no, no, és, és, és complexa, eh, ens hauria agradat que pogués seran més ràpid, però podem dir que ja ho tenim. Mm -hmm. Això és el, com ha funcionat o com està funcionant aquests dos mesos, eh, aquesta tasca és doncs, també que, que moltes vegades és, és invisible, eh, d'aquest doncs, seguiment amb les famílies, d'aquest contacte amb els nens i nenes, eh, sobretot amb aquells que poden quedar una miqueta més al marge, a vegades no? també depèn de la situació familiar doncs és més fàcil que, que, el, que, que els infants puguin seguir o, o, o no, no i per això també és una tasca que, que els mestres doncs, i les mestres també fan de cara al curs següent també és tot encara una incògnita Domènec suposo que també esteu molt atents no? el que es pugui determinar des del departament tot i que poder, encara falta unes setmanes per saber com anirà Bueno, sí, bueno, de fet eh, per les notícies que s'ha dit, avui avui els, el, el conseller ha de donar unes primeres pautes de tot plegat, mm -hmm. però sí, la veritat és que estem a l'espera perquè bueno, si fins, a, fins ara, els últims anys aquesta època ja estàvem treballant amb el curs següent eh, actualment no podem, perquè l'incertesa és tan gran que tot el que podríem preparar d'un dia per l'altre pot canviar llavors el calendari de previsió pel curs següent jo no m'atreveixo no, no a fer cap planificació així d'enferm eh, perquè no, no, no, no. no sabem si es podria fer o no. En tindrem temps de parlar de, de, de com es farà aquesta reentrada de, del curs vinent. No sé si també per aquest final de trimestre, per aquest final de curs, teniu eh, algun input o encara no, doncs, de, de què s'haurà de fer, de si hi haurà algun retorn, depenent de la fase en què ens trobem? Eh, suposo que en gran part, diram, depèn de la fase en què ens trobem. Mm. Llavors, el, jo el, el que sento és que, diuen, bueno, ara que parlem de fases, no? dius que en fase 2, no? doncs, eh, es començarà a eh, bueno, intentar que els alumnes vinguin, poc no sabem com ni amb quina organització, però que les escoles puguin obrir-se i a veure com comença el tema, a partir de fase 2. Llavors, això és el que, el que es diu, però clar, tampoc és, és ferm, no, mm -hmm. això? Llavors, bueno, en temps que de cada setembre sí que hi haurà d'haver alguna cosa, i serà una feina d'estiu important i aquí, bueno, doncs el, els mesos d'estiu seran, seran claus amb això. Mm. Doncs eh, n'estarem atents, ho comentarem també a la sintonia de, de Ràdio Palafrugell i ho parlarem també amb els mestres i amb el professorat i també amb els responsables de, de l'educació al nostre municipi. Avui doncs, volíem posar la mirada en aquest període de preinscripcions, ara que han començat doncs, de, de forma presencial. En aquest cas ho hem fet amb el director de l'escola Carrilet, en Domènech Rusca, al qual agraïm doncs, que ens hagi tès la nostra trucada i res, no, no, no, no et molestem més Domènec eh, que, que, que vagi bé la feina i ens, ens retrobem aviat moltes gràcies Merci.